Ondarriko ba, bestetan eh, guztetzen eh, sartuak gaude, eh, eta asteburuari begira, esan dugu, bueno, ba, ekimen aktivitate ugari antolatuak endi eh, daudela. Eh, bueno. Geienak ere eh, aipatu ditugu egitaraua, bueno, goiti bera, eh, behin eta berriz errepikatu dugu zea antzeta irratian, baina gaurkoan, hilaren ba, bederatzen hau da ba, ikande hontan izango den, bueno, ba, ekimen kultural baten inguruan itza egiten jarraituko dugu. Honetaz itzaiteko, ba, Mikel Baton kemen dantza taldeko bakidea dugu Kaixo Arratsalde Mikel Arratsaldeo. Bueno, aipatzen eh, dugu eh ilaren 9 ba zuek baita ba emanaldi askaineko zutela esta. Baia la bai. Eh, nola izango da, noiz. Eh bueno, beresz eh, saioa Arratsaldeko sortzitan etan hasikoa eh, Arma Plazan, baina bueno, guraldi txarra ginezkero eh, auditorioan izango da saioa. Mhm. E, horretarako eh bueno, eh nortzuk e, bertaratuko sarete, soek bueno, dantza talde nahiko hondia zarete, gainera e, duela gutxi, bueno, etorri iritzi berriak eh baitare e, kemen dantza taldeko e, kideak Zerbian izan dira, ez dakite ze taldearekin e, joaten sareten bertan. E, ba, bueno, Igan derako berrogi ba, dantzarik e, partartuko dugu saioan eta taldeko amaika musikari ere bertan izango ditugu. Zen moduzko plaza da daundarribia? Ba, bueno, egia esan guretzat e, manaiko garrantzitsua da e, aurten berri zor bere garaian e, askotan dantzatu izan dugu hilaren ira, behatzean e, arma plazan, Eta urteak, ziren ez denula bertan dantzatu, eta beraz, baina urten berriz e, deia egitea e, gola kozai bat ezkeintzeko, baina ba, nahiko garrantzitsua eta interesgarria bada. Ez. Arma plaza baita ere ere moebo, erakargarria da, da. Bai, ala da. Bai. Horrek, e, bueno, ez dakit, e, errezten du dantzatzenako orduan, ez dakit, e, edo beste inspirazio bat ematen du, ez dakit? Bai, egienzan, e, askotan komentatu izan dugu, ba, bueno, ez, e, lekuak, baina, e, ikuslearengan asko egiten dula baina bueno, gure iritzez dantzailearengan ere eragiten dut eta izan ditugu ba, festival batzu ba kanpoan dantzatu izan dugunak ba, bueno, sotoki politetan dantzatu izan dugunak eta gero gure artean ba komentatu dugu ba, bueno, es polita dela ola kolekuta dantzatzea eta bueno arma plazasarekin ba suposatuz berdina izango dela zen ere kasuan ba bueno izango da bertan dantzatuko gana bueno, e, Dantzai dantzaidagokionez se ze dantza eskainiko ditu zure bertan E, ba, bueno, ikuskizuna berez, e, lau urtaroen inguruan e, ibikiko da, eta ba, bueno, e, urtaro bakoitzarekin lotutako dantza batzuk e, eskeniko ditugu, ba, bueno, lau zatita manatuko den e, saioan. Ordu tala inguru irango du, eta ba, hori xe, baxikate urtaroen inguruan ibiko e, da saioa. Uh -huh. Bueno, e, behin, aipatu dugula, ba, aste buru ontan, igande ontan, izango zuten ekimen hori, e, eta baitare, ba, noski, eh, antxete erratitik gure entzoleak e, animatzen ditugu, ba, ekitaldi horretara, ikuskizun horretara gerturatzeko. Hori aipatuta, eh Mikel Baikasturte berria, eh aipatuko bueno, dugu, hm zu baitare ikastorteen zehar ikastaroak eh eskaintzen dituzue, bestelako ekimen eta aktibitateak ere bultzatzen dituzue, baina ikastaroei dagokionez, eh bueno, zer esan dezakegu. E, ba, bueno, ez, eh, azken urtetan, ba asken urtetan, indar berezia jarri dugu, e, dantza eskaintza zabaltzen eta liketa, bueno, es, eh, aurregineienei aukera eskaintzen, e, ba, bueno, gure harrobian edo bueno, gure eskolan e, parte hartzeko eta ba, horri begira, eh, izen ematepea zabali dugu e, iraiaen batean zabaldu beruen eta 15 arte eh, ongoda zabalik nahi duenak izena emateko. E, Izen ebateko berez, e, astazken eta hostiraletan pasa aitezke e, irunen dugun egoitzatik, harratxaldeko e, bostetatik sortziak bitarte. Uhum, gogoratuko dugu egoitzaren e, zean plazamendua? Jose Antonio Bizka... Loidi Bizkarondo kalean gaude 12. zenbakian. Uh -huh, hori, bueno, e, behar bada beharba kalea ezagutzen ez duenarentzat, horrela proximazio bat egingo dugu, zausoa da, eh zatik, bueno, ezanbarra dugu baitare duela gutxi, e, aldatu zen utela egoitza eta uh -huh. bueno. Ba, bueno, ain e, Palmera Montero inguruan gaude, Zura Taberna edo Jatetxearen ondoan. Uh -huh, ba, horrela seguraski, ba hien de que yo, da. Horatuko dugu, hilaren amabosta baino lehen e, bueno, ba, izen emateko, eh? epea eh, sabaltzen duzuela, eta ikastaro hauek, e, bueno, e, ba, gaztetxo egi aurrei baita ere, bueno, azken finean, zuzenduak daudezta. E, bai, berez, e, bost urtetik gorako aur guztientzate irekita dago izen ematea, eta gero ere antolatuko ditugu izen ematen duten aurren artean, Ba bueno Zailoak e, eta bar, nola antolatuko ditugun, taldeak nola osatu, eta bar. Mm -hmm. Bukatzeko, bueno, Mikel, e, urtea amaitu baino lehen, aurrik ursia duzute ekimen aktivitate bereziren bat, horre laburuz, hain Ba bueno, urtea e, amaitu aurretik, normalean izaten dugun zailo garrantzitsuenetakoa etakoa, santo ba, izaten ba. da. Moria. Baina baiagian aipatzea eta bueno, eh oraindik denbora dugun arre, ba bueno, es eh lanean gaudela datorren urtean ospatuko dugun 40garren e, urte urteorren ari begira. Hori da. E, esango dugu gainera, ba urteorren garrantzitsu horren prestaketarako, baita bueno, ba, e, lan berezi bat egin beharko dela urte 2013, eh urte oso osoantzear noski. Elkarte eskualdeko elkarte eta herri mugimendua baitare inplikatu beharko dela, eh? e, ba, Guzti horren antolaketa noski. <laughs> bueno, ba, guzti horrekin eh, gelditzen gara, eskerrik asko gurean izategatik. Bai, hori esker.